dio lagunak Iak hogei ditu Eta azteazken bezala Ordu batean maionako lehiloak zabaltzeko unea da Igon Kotareonen musikarekin emango diogu hasiera, horrekin egongo eh, dira Aitziber Ibarbarriaga eh, Miluko tinegotzia eta Mikel Larriñarena pensionista eh, Martxan taldeko kidea Maio nako lehioti. Itxasadarrako bizitzari begira. Zeko, ba, José Ra, senperrena eh, kompozizioan hey, haritutako abestia aritut dekin axikoara Priotegi Freedom All Entzuna ocha Kamin with the wind Aizeak dakarrena Here I'm sing, sing it loud Baitxu eta esan oz ez aurpegiak Izenak elbideak Baina ez daudeta eta gokien lekuan Eztabiltzak alean Olibondua darra Eskuetan hartuta Kartzelan dira Preso diren eh? Castle kalerreko pentsionisten plazaformek pentsio duen aldeko herriekimen legegileak registratu ditu. En farroako magasizko Bila largoi eurora arte osatu daitezzen eskatzeko eta pentsioak kudeatuko dituen gizarte seguratza propio baten aldeko herriekimen lege gileak. Bila e, entzun dugu nabestia izan da fri otegi Freedom All kampainak aurkeztutakoa eta geroseago entzun dugu e, pensionistak martzan plazaratutako bideo bat eta ehan ba azaltzen da nola Gabenduaren ba, 23an pentsionistak martzan bultzatutako herri ekimen e, legilegilea Gasteizko eta Nafarroako parlamentuetara parlamentoetaraldeu zen. Eh herri ekimen legilegile horretan biezkari ziren nagusi, entzun aldu zuenez, e, pentsio bustiak gileen 1080 eurora arte ozatzea eta ba elkideko er pentsioak segurantza sozial eta menpekotasunak kudeatzeko behar den erakunde publikoa abian jartzea. Eh horretaz guztietaz e, mintzateko badu telefonaren bestaldean e, Mikel Larriñaren a martzan e, martxan kidea, bera, arratzaldean eguerdion e, Mikel? Bai eguerdion. Bai, jo. Eh tiraba sandakoa herri ekimen legegilea aurkeztu zenuten E, agian ez asaldu merezi du serden herri legilea Baalda herritarrok legeak egiteko duen bide bat horrela asalduko zenuke? Bueno, normalean badakezu el lege proposamenak gobernuak egiten ditu eta gobernuak bi altzen du legebiltzarrera eta hori da. Baina bidean badago beste zirrikitu bat herritarrok ere parte arte hartu dezak gure Uste dut, eh, orain egiten den baino askoz gehiago, erabili erabilibarko genukeen bide bat dela. Horrek esan haidu... Ez da oso jorratua, orduan bide hori. Ez da jorratua. Oso excepzionalki egiten den gautua bat da, eh, zergatek, ba, antolamendu nahiko ona ez, ez egitzen du. Ez da, nik lege bat proposatzen dut, lege piltzarrera amaten dut eta dago ereko eginda dago. Lehenbiz eta bein, lege horren... Eh, nola baitere zirriborroa egin behar duzu. Eta horrek ere hainbaten lan ez egitzen du. Da, nahi, lan tekniko bat da eta edo zeinek ez du egiten. Hortarako behar dituzu e, gauzoietan adituak direnak. Mm -hmm. Gero entregatu behar duzu lege bizarreko maian eta iek onartu edo ez edabakitzen dute. Gauzoi eurei dagokien edo ez. Eta bai dagokiela esaten badute Gero egin behar duguna da, eh, hainbeste herritarren eh, sinadurak bildu behar dira, ez baita norberak bere hausardiaz eh, egiten duen ekintza, baizik eta erriko jende multzo importante baten eh, babesa behar du. Gure kasuan esate baterako hemen eh, Euskal Autonomia Elkargoan, hogeita marmila sinadura ezigitzen ditu. Horrek esan ahidu ba, ez dela normalean jendea horrelako uretan ez dela sartzen. Mm -hmm. Behar da talde bat antolatua eta estruturatua. Eta guk, bai, egiteko kapaz ikusten genuen gure burua eta ala joan gara. Horregatik halako e, alako ez ezkoa eman digutenean, iruditu zaigu e, sensibilitate demokratiko pixka bat balta dela Ez ezkoa eman digun jende horren artean. Hauze da, orduan eh, egin zenuten bide korapillo txua zaia augustia, elduzen parlamentura, ezta, eh, bai. garri ekimena, eh, eta, tia ba, esan dugun moduan, eh, ba, krisi garaian, eh, pensionistek... Eh, esan dezagun gehien e, pairatzen duten e, krisia edo gehien direla zan e, behar dugu zeireun eta berro eta mar e, jasotzen dutena badirela ezta? Bai. eta orduan e, ba, hau bide hau jorratuta gero ez jaso jasotzen duten ezta? bai, guk gure hausnarketak ikusten duena da eta gure datoak adirazten digutena da Euskal Herrian erdiak, erdiak, e, irur, e, zeirun euroren azpitik dabiltzala ileroko dirusarreran. Horrek, e, ja, hori erdiak. Horrek ez da du, erdioien artean, ere, badaudena diferentziak eta batzuk miseriaren e, mugan ibiliko direla, ez? Eta horren aurrean guk e, esan genuen, ba, egin behar zerbait. E, jende horren egoera eusko legabiltzarrera iritsi behartzela eta han ausartu ginen guretzat eta Eus, e, europako karta sozialaren aholkuetan oinarrituta mila eta larogei euro eskatzera badakitau jende askorik gaurko egunean utopikoa irudituko saiola. baina hori da gaur egunean bai europan eta bai Euskal Herrian duintasunez bizitzeko e, suposatzen den diru kopurua mm -hmm. eta ez dugu beste inungo e, miraririk eskatzen sorionez azkeneko egun hauetan irakurri dut sindikatu batzuk hasi direla hemen soldata minimoa 1200 eurokoa eskatzen Ah, soldata minimoa, orduan zuek e, soldata minimoaren parean e, jarriko zenukete pentsiak, ez da? Estatu espainolean, e, soldata minimoa zeireunda berrogeita marraren inguruan dabil. bil, eta ez dakinik guk egin dugun eskariak oi izan duen edo norbait enteratu den, baina azkeleko guna huetan sindikatoen paperetan irakurri dut mila euro eskatzen dituztela, Soldata minimoa bezala. Mm -hmm. lan, Hori, e, bai, Europan nolakoak dira soldata minimoak eta pentsioak e, paretsuak edo aldea handia dago? Non, Europan. Bai. Europan esatabaterako e, pentsioa e, lan diru sarrera minimoak, lan egitea idatozenak daude gure inguruko nazioetan hemen baino asko zere altuago. Et, bikoitza ere nazio askotan dago eta Eusk, e, Espainiak, eta ondorioz Euskal Herrian ere dagoen soldata minimoa Europako basuenetakoa da batez ere e, Europa Mendebaldekoan mm -hmm. badakit e, e, komunismoaren erregimenetik e, etorri diren nazioetan oraindik gauza batzuk ez daudela baina Mendebaldeko Europan askoz ere Diru sarrera handiagoa dira eh gutxireko soldata bezala. Mm -hmm. Orduan eh arrera parlamentuan eh zen e, oso ona izan, baina eskoa eman zuten e, bide hori aipatugun bideo hori jorratu eta gero, e, eta zuene, eh zelan dago selan daude sistema honek e, partaidetzak gutxi gusten dio herritar jendeari? Bai, bisten da. Bisten da guk e, e, jasoduguneran zunean adierazten zaiguna da e, bigauza biga eskatzen genituen soldata e, mm, diruzarrera gutxenekoas e, pentsia dunentzat mila gehi, eta gero eskatzen genuen eta hau gernikakos e, tatutuan dator mm -hmm. e, seguran za soziala eta dependentziarena pensisioen kudeak eta horren eskumena eusko gobernuak hartu behar duela. Berrogei urten naizisten izango dira eta oraindik ez da izarregin. Eta uste duuz gainera ez dagoela asmorik ere egiteko. Horren aurrean guri eskatu zaigunaz da, esan erantz zaiguna da. Eskumenarena ez dela legebiltzarraren arazoa. Hori da esan digutena. ordun, hori da ondarrean Ez koa erantzuteko arrazoia. E, guk uste dugu hain zaila izan da, haintzaile izan da, herrie e, ekimen legeile bat araño eramatea e, egin zitekeela interpretazio eskuuza blago bat eta gutxinez parlamentura eraman. gutxidez parlamentuan eman aukera partiduek eta gauza hori eztabaida desaten. Gero ikusikoen nuk ez zeinik esaten duen bai eta zeinik ez. Baina sarreratik ez daigu oso demokratikoa iruditzen, sistematikoki horrelako gauzei ateak iztea. Hala ere zuek ez daite geldirik geratuko eh, ez da? Ez guk ikusiko dugu, eh, haber orain zerrekin daiteken, ez atreko. Milia... Zue, Zueketa gu, barkatuz. Bai, eh, no, eh, Azten no, finean eh, pentsioak eh, eta, gaur, dano dago egibu, ez da? Gauk pentsio eta zitzik egiten dugunean, Ez dugu biztetik galtzen gurea bezain importantea dela, gure semea labena eta gure bilo bere garaian. Morre, eta Horren bidea egiten jarraitu behar dugu. Ze, eta, bueno, gu momentu honetan, e, ja otzaiaren lehenbiziko egunetatik, hasiko gara, mailak eta kalera atera, atera, eta jendeari beraien sinaturak e, eskatzen. Jendeari esplikatuko diogu zer nahi dugun, zer gertatzen den, eta nola joan behar dugun. Eta ez hogeita marmila. Uste dut asko ere gehiago lortuko ditugula, ze jendeak oso er, arrazoizkoa ikusten du gaurregunean dauden pensioak. Eta beste gauza, beste diruzarrera asko ere, duintasun gehiagorekin izatea. Mm -hmm. Edo baintzatzuk esan duzun moduan, eh, hasiko gara eh, duinezko E, pentsioak eta soldatak eskatzen berriro, ere ematen du, oituko garela ja pentsatzen pentsio sistema ez, ez duela funtzionatzen, eta gero eta gutxiago kobratu behar dugula, eta bar, ez? Oit, oituta gaude ematen du, ja, ez horretara? Bai, neurri batean neurri batean e, alako e, pentsioen e, nola baiteko ditzizabaldua da, ja, ez? Aurezia, mm -hmm. ari dira Erabiltzen beste batzuk bankuak aintzu ere, beraien e, sistema e, jendartean hedatzeko. Eta guk inola ere onartuko ez duguna da, e, sistema horiek aurrera joan eta neurri berean sistema publikoak auletzan gelditzea. Guk uste dugu jente guztiak uki behar duela duintasunezko, pensio bat e, diruzarrera bezala. Beste gauza bada, norbaiteen nahi badu, bere kabuz eta arriskuz pensio pribatu egin, egin dezala. Baina hori ez da hitzak izan behar, bildura sortuz, jendea mm, gutxiko, duintasun gutxiko eh, soldata batzuekin edo pensio bat mantentzeko. Er, Tomikel ba adi egongo gara zuen e, urrengo urratzei begira egongo gara. Ze esan du zuen moduan, e, hau hemen bide hau hemen ez da tengo eta baduzu hemen Zabalik 87 e, gatiko mikrofonoak. Eskerik asko. Eskerik asko zuei. Zuen laguntza oso importante da guretzat zer eta bide importanteetarikoa da gaurko gizartean jendearengana heltzeko. Mhm. Hori da. Nanon artean eh eraiki eh, ber ditu gure komunikabidea, gerobait da. Hori da, hori da. Vale, Mikel. Bai, vale, va. bai. Migan. Mille esker Agur.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 Gau, errikomertsiala dena beti handuetek irizta fabrika Ejunek zehaztutako itzuratik Aldentzen zen hauzoa Errekatzo, edo mezpel erreka Ugarik gabe barakaldoko zonalderik politena Basatiena, hogei etxetako erdigunearekin Tabeste hogei landetatik banaturik zituela Urteak pasadiral boko hauzoek Azandituzten eraldaketak azangabe Kutsirarte, errekatzo, edo eta mezpel, erreka. mezpel erreka Genuen gure altzorrik ederrena Altzorrik ederrena Benio betiko moduan geienetan gertatzen derantzera Gizakiak zapusten du naturak eraikitzen duena Gizakiak zapusten du naturak eraikitzen duena Buah! Aztea, ratzea, meziak, garreak, bizitzar, abuna, guztion, indarra, supersur, hautsitu, txikitu, suntsitu, bai, natura bereganatu. Errekatzoko biztalean aiz, eta autobusa bakarrik dator, autobus bat orduro, beraz ez galtzeko adigonbea zarat, autobus bat orduro, eltzen delekuaren gainetik, supersurra joango da. Baizera, mezi batetik bestera, urtegitai bizbide baten gainean, zubi baten bidez kotzeak egan egin ezairean, aurreak puntzaren izenean, natura, Apurtuz bidean, natura apurtuz. apurtuz bidean, apurtuz Murie bideak eraikitzek no, Naturaren bideak zapusten ditugu Garapena eraikitzera Guaitxera. Nola gertaziteke Haibat gerta ezakintasunak izakien artean Nola gertadaiteke Eben katsoinduzka joak takuk tartean Dakiguna egiten da egin ez Ikusten duguna, sinisten begiez Boteraren laginak, sortutako zamiña Lurra zain du, inarrez da binez Aztea, ratzea, meldiak, garreak, bizitzalagunak Tio, nindada, superzur, hautsitu, txikitu, zuntxitu, bai, natura bere ganatu Nondago amaiera, zertarakoa inbazuntxik txiketa munduan izaki, animalia asko bizikera Guntugu aukera, gure pauzua pentsatzeko almena, alera, alera, alera Me gaude, zerbait egiteko gemenez borrokatuz, buruaz pentsatuz, bizitzaz goboratuz Naturaren alde beti deiak imposatuz, diruaren bidean landak alokatuz Dena politena jaten ari zaret. Ser tarako, ser tarako Suen polchikoa Que es gei que egibete Kirixiak, kirixiak Su, su H-A-P-Darrea Su, su Daguna Es, es. ustio nindarra Su, per, su, es Su, per, su, es Su, per, su, es Su, per, GUSTION GARRA Aztea, ratzea, mendiak, larreak, nizitza, laguna, guztion Indarra, superzur, hautsitu, txikitu, zuntxitu, bai natura bere ganatu Aztea, ratzea, mendiak, larreak, bizitzalaguna guztion Indarra, superzur, hautsitu, txikitu, zuntxitu, bai natura bere ganatu Larobe eta, Aspi, batia. Dia, Risdiane 18 du pentsionistak martxan taldeko kide batekin eta kotatu digu, ba, nola, haiski eta askarlabur bilduz, ez dago dirurik pentsioa duinak izateko. Alta beste gausetan ez da dirutza, HT Aspi kasu. Eta ba, Euskal Herrian e, sekula eraiki na izan den azpigiturari garestienna da, eta arasoak araso aurrera doa. E, motel baino aurrera doa. Haiin Madrigo eta Bilboko hainbat bulegoetan Bilboko batzeteren keltoki e, berri azari dira, eta beti bezala bat herritarrok ez gara ezertas jabetzen edo oso informazio gutxi e, jasotzen dugu, Horregatik eh, gomiatu dugu Aitziber Ibarriaga, bilduren zinegotzia bera, eh, eta arkitektua. Eh, ezkerrik asko tortsa Aitziber. Ezkerrik asko zuehi. Dira, ba, azken informazioaren arabera bera, HTA, HTA be, bilbora eramateko planifikazioa jorratzen ari dira, baina desadoztasunak eh, bide daude, Madri Gobernua eta erkidegokoaren artean. hausia da, antza antzadenez... Eh, Eta, ja, lurraspikoa izango den, ala ez. Hmm. Bai, horrein bueno, bat eh, aspektu daude trenaren iritziraren inguruan. Eh, alde batetik, bilboko bueno, ba, gobernuak, peneuberen eh, gobernuak pentsatzen du bai ala bai, 2000 eta hogei urtean, azetea bilbora heldu behar dela kogoratu behar dugu horre 2000 eta hogei garren urtean, ba, bueno, futbol, txapelketa garrantzitsubat jorratuko dela Bilbon dirudienez, eta ez aldatzen ez bada, desde luego. Eta erduan bera hori lehentasun bada, baina noski argi dagoen bezala, eta Espainiako estatuaren egoera ikusita, ba, ez da aurre ikusten iritxiera 2000 eta hogeian ziurtatu albada ere, hori ere salantzaskoa dela, desde luego e, daiteke, nik ez. Gogoratu behar dugu, ba, Abandora trena iristearen proiektua, Lurraspidik iristearen proiektua oso oso aspaldikoa dela. 94. urtean ja horren inguruan hitz egiten zen eta ba gerostik, eta garaie ekonomiko beste bestelako garaie ekonomiko batzuk bizi izan ditugunean, hori ba, ez da egin, eh? Orduan orain saia dirudi pentsatzea datusen urteetan gauzak asko aldatzen ez bal dira, hori aurrera atera denik. Orduan, beste garai batean, beste egoera ekonomiko batean pentsatu zen e, bat, lurra lurraspiko ba, aukera, e, nagusi zen, nola baita zateko, eta orain eragina izan du e, gaurko krisi egoerak edo. Mm, bai, hor bueno, ikusi da, e, alde batetik e, azpaldiko ba, beste garai ekonomiko batzuk, eta ere hirietan ba, obrak egiteko eredua bera, ere agortuta dago, E, Isoen salmenta ere, bai. bai e, rekalifikazioen, Bilbon horren ezaguna izan denez berkalifikazioen eredua, plusbaliaren eredua, e, ba, momentunetan e, ikusten da ba, porrot egin duela, bat ere Bilbaurria 2.000aren egoera ekonomiko tamalgarria ikusita. Eta, bueno, ba, zaila dirudi, E, ere duberdin baliatuta proiektu hori aurrera atera alko denik, ez? Mm -hmm. Hori, kanpotik ikusita, klaro, gu, e, eta Bilboko sinogutzia baldin bagara ere, ez gaude parte hartzen erabaki guzti hauetan, ez daki guzti terminotan ari diren negoziatzen, baina edozen kasutan pentsatzen duguna da, trenairitzi ala ez, edo e, geltokial urperatu ala ez, lehentasun dela, Zabalako auzoaren inguruan horrematen den intrintzera edo muga arkitektoniko horri irten irtenbide bat ematea berandu baino lehenago, es? Eta hori bai egin daitekela ba, Trengeltokiaren proiektua kontutan eduki gabe edo bueno, desde luego, eh Trengeltokiaren e, au, proiektuaren aurretik. Ta guretzako hori bai dela lehentasuna. Mhm. Mm Bueno, tía, ere epeak eta aipatu ditu baino zaila da e, sinistea, ez? ¿es? Bai. Eh, beremate nizku, de mate e, kontuan beti e, aipatzen dira epeak, eh ba, agertzen dira politikariak eta zen horra korrera pena diren hori. E, ba, Zaten, e, gora gor aipatzen hain ekintzak eta Baino zinistaraztu nahi dugute eh, askar doala, baina EPR, EPR, EPR, EPR alak ez berdinari. Baina interes asko daude, alde batetik argi dagoena da eh, eskumena daukana dela askeneko erabakia hartuko duena. Kasu honetan eskumena Espainiako gobernuarena da, geltokia eta trenbidezarea bere menpe dagoelako. Baina klaro, erabakitzeko oskubidea dukitzeak ere, suposatzen duena da... Ordainketa ere beresku egon berko lukela. Sentsu mm -hmm. horretan, e, ba bueno, historikoki beti oso laguntza estua eskini dio Espainiako gobernuari. Hori e, Abando Ibarrako eremu guztiari kursial izan genuen, e, PNVgren eredua delako koste zero eta orduen egiten dutena da ba lursoru guzti hauek berkalifikatu, Eta momentu honetan ezer gutxi balio duen metrokuadroa, ba bueno, urre bilakatzen du, ez? E, imaginatu dezakegu hor abandon Etxe bizitzak eraikitzeko birkalifikotko balitz, ba, zenbat balioko luken metro kuadroa ez. Odan bereen e, ereduan nahiko adostasuna handiak egon dira historikoki eta ikustuturaain bazailtasun nagusienak daudela, balde ba, batetik Espainiako gobernuaren egoera homoorai ba, momentunetan gobernurik ez gabe da. dagoela estatua eta gero beste alde batetik baita ere erritmoak. Egia da, duela gutxi gainera, Europar batasunetik planteatzen zela, ba, Espainian zeuden atzetearen kilometroak neurreiz kanpokoak zirela, mm -hmm. e, estatu Espainiarrak daukane dimensio ibegira. Orduan norba daude hainbat, interes, abiadura, beraien artean, ba, bueno, normalean nahiko adoztezun ondia daukatenak, baina azkenean askeniko erabakian nork hartuko duen edo ez jakitea hor dago klabea. HT-arekin ere ikusi dugu nola PNV den, diru egonden dirua aurreratzeko. HTa ba Espainiako erritmora baino azkarrago heltzeko Euskal Herrira, ez? Uhum. Orduan, eh, eredu sozioekonomiko horretan, espekulazioarena, berkalifikazioena, uste dugu ba ados jartzekoa ukera da dela baina egia da egoa ekonomikoak ez ezduela bater laguntzen eta inkognitagaiegiia inkognita lotura be. ere frantzeko liniarekin ere bai hor dago bai eta adosinkasotan ere non geratzen da ba inguruan e, bizi diren edo orokorrean bilboko bizi lagunon iritzia uhum. ez dago e, erregailu ni buruz hitze egiteko inungo marko konpartiturik eta badakigu ba, momentu honetan udaletzea gainera e, askenek urteetan bezala bunker badela herritarron parte hartzari dago kionean, eta beraz ba bueno, ez dugu espero gai hau gardentasunarekin jorratuko denik kontrakoa baizik madrileko bulegoetan eta ba erritarron e, erritarroi bizkarra eman ez kudeak den zerbait batez ere ba bi alderdi horien interesak bultxatzeari begira eee uh -huh. Ja, ja, eh, geltokian, abandoko geltokian zentratzen Zer bat garraio bide izango dute tokian edo zer garraio mota igaroko da hortzik? Bai, bueno, e, hor paradoja bat ematen da. E, bueno, abandoko geltokian planteatzen dena da hta heltzea, gero bestalde batetik eh, renfeko gertuko linea hoiek mantentzea eta gero baita ere metroa egotea. Kontran, e, udaletzeak termibuseko geltoki berria esan mamesen egiteko apustu hartu du askenean mm hasieran -hmm. e, apustu hori abandon e, egitea pentsatu zen baina, bueno, gero epeak lusatzen joan direna ala Ba bueno, udaletzeak askenan erabakizuen e, ba, garraio bide edo garraio bide nagusiak banatzea eta autobusak samamizen egotea eta tren bidezaren nagusia abandotik egitea e, hori gertatuta eta tren alurperatuta alduko balitz desde luego SP laburrean Eper Tain edo Lusean gero planteatzen dutena da ba, goiko ere guztia birkalifikatzea E, Manehatzen duten proposamena da sortzireun eta mila bosteun etxe bizitza inguru e, Eraikitzea hor e, ba, gainean Egia da bere momentuan etxe bizitza kopuru asko saltuagoa planteatzen zela Gehiitzi behar izan dituzte beraien espektatibak Baina ala eta guztiz ere ba, bueno, mila eta bosteun etxe bizitza e, ba, Gozoki hauntibat da Zimbarek? Eh gainera, eh, hosleen esanduan bezala, ez? Azkenean, eremu eh, hori berkalifikatzea udaletzearren eskumena da, baina Lursaiak eh, estatuko Espainiako Estatuarenak dira. Mm -hmm. Orduan eh, ez duzu eh, baina Adif Espainiako mm -hmm. instituzio gisa, osea izan aidut Espainiako eh, mm -hmm. instituzio hauetako bat Adif, ez, baina hor da beraien artean adostu bar da zenbat eh, metro kuadro ematen dizkion. Kero hori saldu eta horrekin geltoki berria ordein duali izateko. Hori da beraiek beti izaltzen duten diskursoa, koste zero. Ez da oso erreala estare hori. E, azkenean, estatuko lurrak izan edo ez publikoak direlako. Orduan duen lurroiek ere esku pribatuetan ustea, abandu ibarrarekin gertatu den bezala, hori ere baderako galera publiko bat ukan koste zero, koste zero, ba dirua jarri beres izatea, baina guztiona den lursail eta publikoa izan izanzitekean lursail hori esku pribatuetarara pasatzea da beraien finantziatzeko eredua asken urteetan ikusial izan dugun bezala. Bai, hasi dugu aztu ere bai e ba, bandoko eraikina edo beltokiko eraikin hori babestuta dago la ere bai. Bai, badauka babes maila ba, eta gometi planteatu izan dugu E, aukera bat izan daitekela. Hain zuzen ere momentu honetan geltokia bera dena estalki hori, ondare industrialaren e, ba, oso adibide arkitektoniko argia dena baliatu genezakela Bilbon en, ba, bueno, plaza estali bat edukitzeko. Kontan duki dugu, Bilbon e, egiten duen neuriarekin gainera oso espazio estali gutxi daudela. Guk beren momentuan proposatu genuen lanajako geltokia baliatzea egin duten bezala autobus geltoki zarrarekin ba plaza estali bat bilakatzeko eseskoa eman seguten eta guk bai uste dugu ba Abandoko geltokiko estalkia desde luego mantendu beharko zela, eta herritarron zerbitzura jarri ba, besteak beste ba, hori plaza estali bat eduki eta bertan egona alisateko euria egiten duen egunetan batez ere. Hmm. Ba... Hori alde batetik, baina beste azpigitura ondia martzen dago, edo baintzat planif planifikazioan eh, Santurtxiko portura iristen den merkatzia, ba trenaren bidez garraia txeko, izango zen azpigitura oda egualdeko trenzaia ezbidea eta egun, ba bueno, kamioien bitartez egiten den garraioa, etorkizunan trenaren bidez egitea aurreik ikusten du Espainiako garrunuak. E... Eh, Ba, arazoak sortu dira, batez ere hola eta hain bat ausotan Ola behagan batez ere, baina bueno, tira, e, eragina izango da izela ba, ez hola behagan maizik eta ezkeralde osoan, ez da mm. e, Bada goi nolako loturarik bi proiektu hauen artean edo Bueno, alde batetik nik uste dut Eredu, eredu ekonomiko gozeatz bat erantzuten diotela Bi azpigitura horien e, impulso politikoak, ez? Gogoratu behar dugu, egoaldeko saiez bide hau planteatzen dela, Espainiako gobernuak planteatzen du baita ere peneuek, e, ba, portutik ateratzen diren ba, merkantzia guztiak, estatura eramateko, ez? Bere momentuan, argudio berdina baliatu zuten, e, ba, supersurraren eraikuntzari begira, Ikusi dugu superzuraren eraikuntza, ba, bueno, desastre hitzela izan dela, izugarrizko zuloa, e, zulo ekonomikoa zorrara zidugula bizkaita roi, eta, egun er, eta gaur egun erabiliarik gabeko aspegitura makroerraldoia dela. ez. E, beste aspegitura hau, alde batetik, ze maier arte den beharrezkoa, hori da galdetu barko geniokena gure buruari, E, beste gaian gertatu den bezala ba gu ETBren bitarte senteratu gara incluso e, alegazioak aurkesteko EPA irekita zegoela xuriones bizilagunak aurretik enteratu eta aurkesteko asmoa edukizuten eta bueno ba kasu honetan planteatzen dutena daola biagako auzoa erdibitzea eta, eta bueltatzea ba hasi 80 amarkadako planteamendu batera Eta da ba, trenbide zarea lurraren gainetik joatea, ez mm hiri -hmm. ere muan. dutena da lurrazpiteke bai, pasatzea. Bilbon oraindik dik hauregun e, lur gainetik doan trenbide zare nahiko daukagu. Eta bizilagunak orokorrean alde batetiko labiagan baitare e, zorrotxako kasuan e, baitare Bueno, iralako kasuan duela gutxi lortu dala mm. lurraazpian jartzea. Asko, ko dike... da, asko kostatzen ari da, orain dik aspalditidodentren bidezare horiek lurperatzea, orduan ezin ez dezakeguna planteatu, ez da horreukusi da, beste trenbidezare bat el, lurraren gainetik, erabango dugunik, horrek sortzen dituen, Ba, traba edo, edo molestia guztiekin, ez? Mm, Horretarako mañana Superfull era ixen. Claro, Buen. es que funtziona berdiñada, super zurra. Super zurra eh, ba, ibiltzen dieen kotxen kopurua edo ibilgailuen kopurua, naiko horrita da, oda. Bueno, los lortu duen, baina. Ez da ez eh, Alde batetik, besta alde batetik, izugarrizko zorra sortu du mila milioi euruko sorra bizkaiko diputazioari... E, kolokan dago bere gestioa bera eta gainera azkeneko gunetan batzarna gusietan ere eztabaidatzen egon dira ea asati batzuetan segurtasun irizpidak betetzen dituen ahez ez Orduan desde luego gukuste dugu beste azpegitura erraldoi baita eraiki baino lehenago jada, da eraikiak udeden azpegitura hoi etekina atera barzailela supersurrraarekin ere Google ere momentuan plantatu genuen baliatu barhar ge zela superzurra e, rekaldeko variantea eraikitzen Hor badaukagu ere ez e, zerutik doan ba, mug arkitektoniko hori, rekalde zeharkatzen duen asortzi autobidea, eta hori kentzeko supersurra baliatu behar zela. Baina momentu, usbizkeko diputazioak peruek jarraitzen du ba, ba, or, gestio pribatua izatearen alde, eta bueno, ordeindua izatearen alde, nahiz eta oso kotxe gutxi duazen errepide horretadik, es? Mhm. Mm Tira ba, um, ari gara e, izketan haitxiberi bai barriagarekin e, bilduko zinegotzi batekin eta txeindugu ba abandoko geltokiaz e, agertu baitira hainbate informazioak e, Bilboko eda Bizkaiko eda berrietan e, eda bidetan, markatu eta ba, jaso dugun informazioa oraindik nahiko iluna da oraindik e... bai bai asko ez dakigu edozein kasutan bai azpimarratzea guretzako beharrezkoa dela e, batez ere Espainiako gobernuarekin egiten diren gestio guztiei begira gardentasuna bermatua egotea eta herritargoaren parte hartzea edo ziurtatzeko mekanismoak mm -hmm. mailganean jartzea bunker dela une honetan hainbat Biloko, <laughs> Biloko eta bai instituzioa Bizkaiko diputazioa bunker badira momentu honetan herritargoaren artean eta zate. antzadenez ba betiko eredua jarraitzen ari da e, Bilboko eta diputazioak ez e, handiena eta bueno ba, sortzen dituzten azpiliturak e, ola kasu mm. Ba, eskerrik asko, eh, aiziber eta tia, hemen eh, izango duzu elarroita eh, masasperatiko mikrofonoa, que nahi duzu den artea. eskerrik asko. Jo. Aio. Lehen dut zenginen, eee... Eh... Ba, ba, unkazak ba, kungi, eba uzik otra pugetariak. <risa> que opina mucho es porque piensa poco. Yo entro a Hurtadillas, estrepo por tu taza y toco esa jaula de cristal a la que tú llamas casa. casa tu libertad planificada sin tabula rasa. que le voy a hacer si los caminos del cannabis son inestrutables como es el cariño de las mamis? Mucha pesta, poca maní, más de los cárceles Pienso que algo falla cuando se rebelan los pereles. Prohibida la entrada, propiedad, propiedad privada. privada. Te limito mi garito y no invito a mi manada. San Fermín, San Saturnino y los putos vicinos se juegan a las cartas, hacen trampas con nuestros destinos si has agredido y has caído date por jodido antes de que puedas denunciar te darán bien comecita juez que es al revés, de como dices la policía antes era feliz, ahora come perdices, la razón yo no la quiero para ti entera. no te enteras que avestruces descorren más que tus panteras los pantacas hace tiempo que llevas sudados de tocarte los cojones tanto te has acostumbrado, nos dabas faltas bebés y no bebes tu pintorro con esa boca tú acabarás rompiéndote todo el morro, y luego volverás con rabo entre las piernas, pidiendo que dejemos tranquila a tu abuelita materna siete cereales, para curar mis males como hemos podido vivir sin agua, ser En las calles del casco viejo Son el reflejo de la ley del pataleo Pino pero no me quejo Perros y sangre, os merecéis el hambre De todo el mundo entero Espero que sufráis igual que toda la peña La que estáis encarcelando sin motivo Abristeis una cuenta, ya os llegan al recibo Día a día, mes a mes Se va cumpliendo la condena Falta un eslabón en esta cadena Demostremos que hay mucho camino por recorrer Y poco tiempo va a perder El de la corbata parece que no mata, mata. pero maltrata, manda a arrestar, llama a de azul y y está liada. Y busca en la boca, sacan la porra, pon una puta gorra, esa munipa no es mujer, es una kuantas veces tenemos que aguantar que en el curro te jodan que los que proteges pégueles paguen pues que no se acomoden somos el o... maurismo y mulos tocan cojones oraingo netan ni euskara saiek beti gazteleraz zaun ka ka egun guztian se arma la giten duguna Esan zein ez den eguna udaltzaine potroak ukitzen ez ditutena euskal jai bota zu tienda ora indingo gatu dituzte gure gauzeta muturra sartreko san rongen den garraziaren gatzik zuek zarete sarete Mucho coi la muni pauri la pipa lo sabía Rita que estaba flipada la chica ten... No se cortan un pelo, si es caso de que te detiene, ya sabes que ellos tienen todo a su lado, pues ven, quítate el miedo y grítales Muni Pachacurrac Perros y sangre, os perecéis el hambre de todo el mundo entero, espero que sufrais igual que toda la peña, la que estáis encarcelando sin motivo, abristeis una cuenta ya os llegan al recibo No es un mito, poder encarcelar tus gritos no hace falta que hayas cometido delito Presa fácil, inocente, solo será el que le sobren los billetes, montaje policiales, judiciales, tus brilletes en este país, donde una placa da poder, no va el, tuyo, el hijo puta que maltrata a su mujer, hacen falta cabezas de turco que paguen los platos rotos, luego sollozos, lloros, pasa lo que pasa, si sospechos no es culpable el vasco terrorista, el negro, un blanco perfecto para engordar la lista a nadie hacen daño, pero su causa les da miedo por eso va para dentro, el que señalan con el dedo, mira, la vida es vida solo mal, que juega la partida, el único que falla, el penalti es el que lo tira tú solo miras, tragas, saliva, luego dirás algo habrá hecho mal chocarse contra el código penal le quitó la gorra a una municipal a una pelele y acabó en el maco mientras tú seguías viendo la tele No le pegó, no lo sé de buena tinta Ya he visto lo que hace la policía por las pintas que aquí los que vienen con la pistola Son ellos, son ellos los que te ponen esa bolsa en el cuello Conozco hoy un teatro mejor que el de la zarzuela Donde solo te vas a salvar si tienes pelas La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido esta madrugada Nuestros combatientes revolucionarios Son fuerzas que aumentan sin sangre, os merecéis el hambre de todo el mundo entero, espero que sufrais igual que toda la peña, la que estáis encarcelando sin motivo, abrís una cuenta, ya os al recibo dicen defender los derechos del proletariado, ese es el grado error de los colorados el querer imponer por la fuerza sus ideas y sistema político y económico. Pero les pregunto, ¿existen esas libertades en sus propios países? Hablan de la cultura universal al alcance de las masas, pero encarcelan a sus escritores porque se atreven a decir la verdad. Ahora. Ay, qué. Ay, qué. Ay, eh Horrera ingo dugu, ja demora gultuzdoa, doa ordu biak eh, amarre eh, gutxi, diren honetan eh, telefonoren beste aldean eh, Paulo, daukagu, Paulo saspikatu gaztetzeko gaztetzen bladako girea, eguer dion, Paulo? Kaixo, eguer dion. Raperos demagusta aldea entzun berri dugu, eh, ba, joko baitu saspikatu eh, gaztetzean. Eh, Okeresbanago, ba ostialean, ez, beratzietan. Oi izango da, e, ba os e, ausa, e, ekintza bat e, beste batzuen artean e, ospatuko duzue, eh bihar hasita eta urtarril zazpi artean e, urte muga, ezta? Hori ba, da, ba? bueno, e, urto urrena berez e, urtarriak amairoa da, baina, bueno, e, ba, azterketa garai eta izaten denez, ba, nahi izaten dugu, ba, azterketa bukatu hartu itxaron. Eta hori da, zuk esan duzu mesera, bi ba, e, harti kasi eta gotas aspiro arte, hori ba, e, urto urrena den Ospaqizuna dugu, bai e, ba, bueno, bihar e, zati oziosoarekin, e, basiko gara, ba, bai antzerkia eta norengo konzertuarekin eh ostiralar larun batean ere ba kontratuak ditugu, ibanda bertezai eta gero astarenik eh hasta eskenera ba, e, ba inguru batzu prestatzen ditugu es ba, e, ba, guruari ere apuru batera bideko urdorenan. Mm Hhh -hmm. e, mai inguruak eh gure kabus eh gazteak eta alternativak, eh gaztetxeak eta generoa ere jorratuko da. E, bueno, tia E eh, Naiko zabala da aukera eh, ba, gozatzeko musikaz ez edo pizka bat burua astintzeko. 9 urte bete dituzua da. Hasta? Bai, hori da. Hori da. Eta zuen eh zuen itsak hau esek dira formakuntzas kontzientzia okupatzen, astintzen eta bez, eta beste bizi eredu baten alde lan egiten, alternativak aurkituz eta eskainiz. Oixo da, ez? Zuen, zuen burua definitzeko izango zen. Bueno, bai, ba, beraz ba, urte horrenari ba ba sentzu horiena izan diogu, ez? Ba, aberats urte lanagola ba aldesarrean alternativak eraikitzen eta bueno, aprobat eh Aztelenetik hasta azte azkenera prestatu ditugun eh mai ere horren voltando, ez? Eh ba eh inguruan e, ba, e, ba, ditugune... E, Biziaretu alternatibuen realitateak ezagutera, eta, bueno, ba, biziaretu bat, posible dela ezagutera ematera, eta, bueno, ba, horrena, e, bide horretan lan egitera. Pasaden aztean e, hemen izan genuen Maionako lehiotik saion e, erandioko gaztetxe, gaztetxeko, gazta esanbladako kide bat, e, gurek imintzatu zen, e, eta, ez dakite, ba, jakinaren gainean zaudetan ala ez, atxeatu inda ez da, ez da, epaiketa. Bai. Mhm. Uh hori. -huh, Aipatuna egon unen hasieran ahastu e, zaigu, ze hori izan behar zen astelenean eta azkenean epaiketa hori ba atzeratu egin e, zein da ez ezazpikatu gastatzeko egoera gaur egun? Molakoa dira harremanak e, udaletzarekin. Eh e, komplikatua agukeratu dugu aguk oso argi sentitzen zaizke ba hori azkena lokalak eh Oña reta baten geratu zenan ari argatuen aurrean eta bueno, orain sentitugu eh goberabera batuek eh ba nabai ba eh azpare, ba, terri, bai oker noan argiago da oña zen barutu zen egoera eta toroen ba norbaitko lasaitasun gaude bak gozu berri zentza daiteke lasoka baina bueno norbaitko lasaitasun hori dizuna zure proiektu gaurre dagamaten Garen jarraitzan, apurbat desalojo posible bate, pentsatu gabe, ez delako epeen mozte amintat, ez delako... De Ose errela. Tira bederatzi urte, nahi urte dira. Ya pixkate... Oñarrituz areta, ezta, ya... pixkate sustraia, que jarri dituzte, ozaban? Bai... Frut frutoa, nene. que maten... Ba, hori, azkena nausokik entzat ba, dira, oitu dira hor gaudela... E, e, ma, justo inguruk egin ere, ja, ba, dukagu apur ba, bat e, itzartu da zelan orduk eta alderik eta ba, dukagu biziki detzalderik ba, orduk egon bat, edo? Eta bai, hausoko eragile besela orduk egin gota ditugu, bai. Eta bai, ba, Animatuko dugu jendea eh ospakizun hoietara joateko urtemuga ospatzeko 9. urtemua eh errepikatuko nahi baduzu ba, gertuen dauzkagun ekimen e, hoiek e, adibidez bihar antzerkia 8etan, ezta? Bai. Caracola Tabarea. Orea. Eh inicio Ramon Aguirreren eskutik eta gero kontzertua 10etan. Bai. Habana 5327. 537, bai. Bai, ori, apurba te viar ko, apurba te siere mango di bancerkeak, ori, ba... ¿Se musika mota? Barra dena, espero dugu, eta musika salsa, eta holakoak uste du. Ah, ah, ah, ah, aldak, casi txeko. Ku, ku atarradira, ebraie, cosa que, bai, ori, Ahora ikasi behar se osen hemen, eh, aldaka mugitzen, bizkat. Saiatu <tiếcate> horra por bajona <amba> Bai, bai, barregarri izango bai. Sura <gay> eske, gero eh, ostia, Leanmarikoan ba, beste kontzertu potentea, ez, zutik, eh, Raps de Maus, talde Irun Irundarra sta. Eh, Barañinga. Barañinga bai. eta 0, bakin, Band eta Nebula Selecta. Orea Gustiak eh Jihopa jorratzen dute edo Eh xutika kez, me este bai, Jihopa vuelta, que mira, eh gero DJ a gero, bueno, holako on bai vuelta otra cual. Mhm. Ya zapatuan e Bazkaria, mayoría. herri Bazkaria. Cada gira chaval d'agovero, pero pequeño Atavar, está bueno, pero gabas eh distira, está. Ta bertso zaio Aratzalean. Es bertso zaio de gama ma. Ah, ah. Ba, polita polita e, prestatu duzuena, eh eskartzen dizuegu, eh hurbilduko garenok eta tia, askar asko Maiunako liotik e, saion egoteagatik e, agenda hau osatzen. Vale, ba zure. Eskerrik asko Pablo Agur. Agur. iraalean ere urttzdiakoita bi hitzaldi e, egungo da tzaldeko zazpietan deustuko gazte lokalean. hain zu ere daez ez edota isi zen e, ba, jatorria eta gaur egungongogoera landuko dute, eta herritarrei parteattzekogun mitea lusatu diete. eta bian ere bai, nahiko interzgarria irutuz aigun hitzaldi bat Rosa Lusenburgori buruzkoa ikaten eon agatzaldeko bostetan Hauze izan da guztia, entzule maitia Nemora gortu zaigu, iaia ia ordubiak dira Hemen zuzen zuzenean aditu gara, maiunako lehiotik saioan Urrengo asteazkenean e, ba, berriro zabalduko ditu gure lehiotik Ongi zan eta ostia galarte Shkidera, shkidera, shkidera, shkidera